اخر رحمان الرحیم بابن فی فضل الرجاء باب د بیان د فضیلت امید سات لکه د الله د رحمت د الله د رحمت, رحمت نه بناو امید اخیګی نه ارواخ بد الله در رحمت امید لري قال الله تعالى خوا او فرمایلي دي الله اخبارا عن العبد السالحه خبر ور کيد بندنيك نا درج مومن ارو جو دع اسكره ده سوره مؤمن کې نا غفرمای و او فوض امر الى الله سپارم خپل کار الله تا ان الله بصیر بالعباد بیشک الله لدن کید په بندگانو فوقاه الله نوبچ ساتره والله غل رسیع ات ما مکرو د سهزاد تکلیفون هاغه چې کومه کرو فریب کړو وا نبی هره رت رضی الله تعالی عنه دا بو هره رضی الله تعالی عنه روایت ته الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال چې الله وبي فرمایلي دي قال الله عز وجل فرمایلي دي الله چې لذت وجل العشان خاون نه انا عند ظن عبدي بي زما پنيز د ګمان د بند زما پما تابند چپ ما سنگ غومان کوي زور سرا غشان معاملكم کدی وي الله مې او بخياله بخياله کدی وي مانو بخي دغه بد ګماني دا وان معه هي سو یذکرونی اوز د لسرم په اتباع دلم او د قدرت کمزه کیچه د ما یادوی والله ق سمپال الله د الله حبيب وي ل الله هو خا مخالله افرهو بېطوتې بددي ډیر خوشالیږ په تووب د بندا من هدي کوم دی او د تاسوونه ی چې د دوالله ته چومې خپلرک شوي سرلی بال فاتې په او عادتن او کشوی پاغې د دوه با او خوراک کوي ومن تقرب الی شبرن سوق چی نزدیکی گی ما ته یولیش تقربت الیه ذراعن زورت او غزر نزدیکی غم ومن تقرب الیه ذراعن سوق چی او غزر نزدیکی ش ته تقربت الیه بان زورت دولا سور وإذا اقبل إلي يمشي كل جرا متوجي شي ماته پېدل رازي اقبلت اليه زم توجيشم دتا او هر ويلو زمندي وهم متفق عليه دغه زه بنده په ل حرکت د الله ډېر رحمت متوجي کی وهذا لفظ احد دا روايات مسلم ذا لفظ دیو درایات مسلم نے وتقدم شرحه في الباب قبله اڑوان دتی رشف شرح د دی په باب کې د دین دی مخیب وروا في الصحيحين او روایت کړه په صحیحین نو کې و انما هو حين يذكرني ورالتاو گوری حدیث تالتا حیثو دے نو اید حیثو پزے حینا لفظم راغلے ادوار الفاظو یومانا دائے حیثو یذکرونی حینا یذکرونی نو دثا پزے نونم راغلے دے وفی روایت سابقہ و پر روایت رنبنی کی حیثو دے بسا اپوابازی صحیح ہے نو روایات کی نون راغلی حینا وکلاهما صحیحن او دوالہ خبری صحیح درست دی وان جابر ابن عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہما جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما در روایت سے انسم نهبي یا صله الله عليهوه عالی ی صل لمه چې ب چې د داورې دلی دي د نهبي کري ملی سات اوسلام نه قبله موتی ی ب خللا مخکې د وفاتنا د ووفات نه ب تلاستې یا مندرې رځې مخکې یاقولو چې د الله بب د ووفات نه درې ز مخکې د خبره فرمالی وه لایت لامونتن قام خان دی وفات کیږي او پتا شو کی, کی الا هو او یحسن الذنب بالله عز وجل مگر د دې خګمان کې په الله عز چې زما رب غفار او غفور دې او زو رحمت واسعه دې ماته پر زما ګناهونه معاف کی ما وجنت تور دن کی رواه مسلم رحمه الله وانا انس رضی اللہ عنہ دانش رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و اما اريد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فرمائے ل قال الله تعالی فرمائے دی اللہ تعالی چوچہ تولوی دے ابن ادمه ایدہ ادم بچیا ان ک ما د اووتنی در سوو چې ما را بالې وور جووتنی او ته ز معانه او ساتې تا تع ما معکانه من کا سره د غې نه چې دی د تا نه ز به لرم ابن آدم می اب چې د ادم علیه السلام لو بلغ الذنوبک کئ چری ورسیږي ست دا غناونه انا نسما اغا اسمان چې کوم سرغن خار یا ور یزوتا انا نسما مانادر تخبل مصنف رسوکئ ثم سم استغفرتنی بیات زمانه بخنه غواری غفرت لکن زب بخن کم تا تولاؤ بالی اوز ما صفت دید لاؤ بالی زپروان لرم یبنا آدم اولاد دا آدم علیه السلام انکا بیشکتل و تیتنی بی قراب الاردوی د راتلل د وکل ما ته په ډه کواللي د ځم کې خوا دګونه ټوله ځمکهدي دګونه هوو ډکه کړي یو وړهلوګونه دی نه د پریخې ثم لقيیتې بیا ما سره میلا او شوله توشرکوبيشي او نه شي کې دما سرهسه ش لا تې مخفرتن. نو خامخاراتل بوکم تا ته پډکو الی د دې زمکه په مغفرت سره کتی د ګناهون نه ډکو لشی نو زیده مغفرت نسنګ نشم ډکو له رواحه ترمذی یو وقاله حدیث حسنن دداسه حدیث مقصد دانی چې وسړې وي ماومنده الہوم لی ان می منی ک ای ودل تخغنی مال وی چې ګناهونه کوا کدا سه ذهن ترالل دا ذهن الټه ده دی کی ترغیب گناہوں ته نه ترغیب توبه ته ده انا نسما بفتح العين ما عنا لك منها عغی ظاهر دات دی دیسماننا ای ظہر اذا رفعت راسک سرګند چکل سرپورت کی وکیل هو الصحاب چاوی دین مراد ور یزدا وقراب لرد ب ځ ملقااب په زمین د قاف سره دی هو ما یوقاې بو مله چې د دی ځم کې ډکې دوته نزديوي والله لم الله خپهږي بااب ف جمع بینخواوف وور باب د په بیایان د جمعکولو کې په من د یرییو دویت کې اعلن فو شا مصنف رحم اللہ وی ان المختار للعبد غرد و بندد پارا فی حال صحتی پہالد سہدد کداد یکون خائفا چید دا اللہ نیری دن کے وی راجی ان اومیت سادن کے وی و یکون خوفوہو و رجاؤوہو سواء او وید د یراو د دو مید برابر وفی حال او فی حال للمرض او په حال د بیماری کیه تا محض الرجاء خالص امید بساتی وقواعد الشرع او هغه قواعد د شرع منصوصل کتاب او سنت د نصوص د کتاب او سنت نا وغیر ذالک او دین علاوه متظاہره تن لا ذالک اغه ظاهر او سرګند او ډیر دی, دی پدې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چوشه تولوی نه فلا يامن مکر الله نو نبی یری کید الله د عذابنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانيان مؤمن مسلمان هر وخت الله دا عذاب نه پيري چر امید نيسي وقاله تعالى الله فرمایلي انه لا يعصم الروح الله شان دا دنه امید کې دا الله دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر وقاله تعالى يوم تبزوجوهن و کمرا چی سپین بشی مخونا نو دی که امید دی دمخد دم سپینی دو و تسود دو جوتور بشی مخونا پا دی که یرادا یو پل رجاو بل پل خوف را غیر و قال تعالی دی اللہ تعالی چوچت دی اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ لِعِقَاب بِیشَكَ رَفْسَتَا خَامَخَازَرَ عزَابُ وَالَدِ و ردی که خوف دی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ یَکَی رَجَارَ او بِشَکَ دَارَفْتَا خام خادر بخُن کَ او مَہرُبَانَ دِے وَقَالَ تَعَالَى فَرْمَایِلی دی اللہ تعالی جو جَدَّ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ بِشَکَ نِیکَان خام خ خا آپنَ نعمتونو د جنت کَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ او نا فرمان خامخ په جهنم کې به وقاله تعالی فرمایلی دی الله چو چته پورته دی فَمَا مَنْ سُقِلَت مَوَازِينُهُ هر چې هغه سوق دي چې درنی بشي تلي دني خو دا غوي فه هو فی عیشه الرضیه باغ و باغه پر خوشاله کړي شوی کې الله وجلاله وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اَرْجِيَ آغَ سُوْق دِي جِسْبَكِ بَشِتَ لِدَنِي كُو دَاغِ فَأُمُّهُ هَاوِيَا نُزِي دَاغِ هَاوِيَ دِي اَوَغَ نَارٌ حَامِيَ دِي وَلَا يَا تُو فِي هَذَا الْمَعْنَا كَثِيرَةٌ اَيَا تُو نَا پَدِهِ مَعْنَا وَمَقْسَدْكِ دِيرٌ دِي کل الله جمم کوې یاره اووم خیتې په دو یادتونو کې مقط نهې چې یو بل سره پې ووشي اووا یادتن یا په ګړو یادتونو کېوایتې یا په یو یاد کې دواړه را جمعوي وانبي هوره تردو اللهتهال عن هو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی لو يعلم المؤمنون كف تولغي مومن تما عند الله اغشد الله سر من العقوبه ذعاب وسانا ما تو ميع جنه يهدن وميدون ساتي جنت الله يوتن ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ا کپت اولگی کا فرتاچے اللہ سردی در رحمتنا ما قنت ومن جنتی احدن نو نا امید بنشید جنت اللہ نے یوتن رواه مسلم وان ابي سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادعت الجنازه کلچ کی خودی شی جنازه واحتملها الناس وخلک را پور ته کی او الرجال یاد ناس په لفظ الرجال راغل علی عناقین په خلو سټونو فان کان الصالحا کی واذا مدنی قالت واي قديمونی قديمونی زرزر میروان دی بوزئی دې شوق کای هغه چاله د کوم او خوشالی په قبر کې تیاری کړی وي ان كانت غیر الصالح او کنیک نیې قالت نو ايا ويلها اي تباحد الئن تذهبون بعکم بل د بوزي يسمع صوتها او رضاواز د کل شئ هر شئ الا مگر انسان ناوري ولاو سمعه که چره وري دو شوايقا نذيب به خود شي اګوره قبر او برزخ څخه جدا نه د دې په لګوره يې ادا برزخ د لا دي قبر له نه وړه برزخ شورو رو ورلا قبر کې دفن دې او دې داس خبرې کوي قوتي نوري قدموني قدموني لا قبر کینه پوګه ده او دې او لا په خبر کینه دی و یا ویل ها اینت زهابون بها او ورلا په خبر کینه دی یسمو صوتها كل شيء دا دې چې کوم خبرې کوي او ری اوواز د هرشي الا الانسان مگر انسان الناوري ولو سمعه شعقا کو واوري دونو د به خودشي او د ياري نبمردشي رواه البخاري وان ابن مسعود رضي الله عنه قال فرماییده قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وای فرماییده رسول الله صلی الله علیه و سلم الجنت اقرب جنت دیر نږدې دي یو د تاسو ته من شراق کنا علی دا تسمید پیزار دنا ونار مثلو ذلک اورم دي دی غندې دی ما نه حدیث سره اے جنت په معمولي شي به اني ملاويږي ایمان او طاعت او اورم په معمولي شي ملويږي چاغه د خواہش موافقت ده او د الله نافرماني ده رواه البخاري دي حدیث روایت کړي ده امام بخاري رحمه الله وصل الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وآله واصحابه